أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على كالب الحلم يتحرى من سلق أخوه سلقه هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وترشق الله يتفاب السنة والحكم بما قال الله عليه طول المعامل وأقيده ونبذ فيه ونبذ فيه لا خلق ذلك ومتأوا ملاة مؤمنين ودعيث المحرفين وغلوم الغالين سمكا مملكة يحيا أو يهميا أو خارجيا أو ماتزنيا أو مرجعا أو لذلك نحن نطوائل شكيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وصلم تسليم كثيرا ازاه الله برقد جل الله جلل شانه ادنسي ما صلاة والسلام الله وقبسانيك محمدا صلى الله عليه وسلم كاجة ازيشن الله تبارك وتعالى تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وانتوا مسلمون وفيك ويرويات بويتس الله استنسكم بقبعزن شنمو اتمراتي وسنقى ابرعي مسلماني Allah, tabarik wa ta'ala, molimo da nas učni odanih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću odanih koji ću mirjeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga, subhanu wa ta'ala, da ga sretnemo a da on sa bude zadovoljan. Uz Allah, tabarik wa ta'ala, pomoć i njegovu dozvolu nastavljamo sa našim tumačenjem dijela Bulu-gu al-Maram, Hafiza ibn Hajara, rahmatullahi a'alehi. Uz Allah, tabarik wa ta'ala, pomoć večeras bi trebali da završimo sa govorom o hadisima koji govore o abdestu. أبوغلاولي كي دولة زي بوستيطوغا يبوغلاولي المسحة للخفين ومسح ومسطفما حديث كي يسلم يلسل ديش حديث كي يسلم حافظ ابن حجر رحمت الله عليه يسد كاجه عنه تويست أجابر رضي الله تلا عنه كاجه أجابر رضي الله تلا عنه سفرنا سي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف kada prenese su džabir radijallahu ta'ala anhu da bi posanije sallallahu alayhi wa sallam kada bi se abdestio adar alma'a ala mirfaqayhi da bi dobro da bi adar alma'a to jest da bi okretao ili rukom voda preko preko laktova znači kada bi samđestio allah poslanik alayhi salatu wassalam znači učinio Znači ovaj hadis je spomenu Hafiz ibn Hađar i rekao ravahu ra, ra, dara qutni, prenosi ga dara qutni bi isnadin da'if sa slabim lancem la prenosi laca. Zašto je Hafiz ibn Hađar spomenuo ovaj hadis iako hadis ima slabosti, podnosno iako je hadis je kuhadis, je slabosti, je slab i kao što kaže jedan broj lomej da je dobro slab, znači da ima velike slabosti u sebi. Međutim, učenjaci kada spomenu hadis koji je slab ili da kažemo hadis koji je dobro slab, znači spominju ga iz dva razloga. Znači prva stvar jeste da ukažu na njegovu slabost. I znači to je metodologija velikog broja autora. Znači ovo jedna važna i veoma bitna stvar da se zna. Znači da dosta autora kada znači ukazuju na neki hadis, kada spominju neki hadis, ne spominju taj hadis u smislu da bi rekli znači ovaj hadis je dokaz ili validan za to i to. Nego da ukažu da je taj hadis šta? da je hadijs slab, da u tom hadijsu ima slabost. Jel da kažem u toj predaj. To je jedan razlog. I drugi razlog, znači, također koji može da bude, odnosno radi čega učenjaci spominju, jeste, na primjer, da spomene, znači, hadis kao dokaz, obrate poželjni, znači, spomenu ga kao dokaz, međutim, iako nije vjerodostojen. Radi čega? Zato što drugi hadijs ukazuju, znači, ili drugi opšti tekstovi ukazuju na ispravnost tok hadisa. Naći drugi opšti tekstovi ukazuju na ispravnost znači te te predaje. Dobro. Mi kada smo govorili o pranju ruka do iz a lakova, spominali smo meselu, dali lakat ulazi ili ne ulazi? Ja tako. Jesmo se to pitanje? Dobro. I šta smo rekli? Da li lakat ulazi ili ne ulazi? Ulazi. Dobro, šta je do okasoga? Znači, od okaza toga, znači što, koliko se sjećam da su spominjali, znači između ostalo jeste prije svega kur'anski ajed. A to je da Allah tabaraku ta'ala kaže i operite vaše ruke dok le do kledo, ila, znači do, znači, laktova. Znači, rekli da čestica il harf u arabskom jeziku ila kada se kaže do, znači da učenjaci govore da li to, dali, znači, cilj ulazi u to ili cilj ne ulazi, Uto. to Ipomnil smo primer, kada kažeš za Hebtu ila Bahdad, otišo sam dodada. Značil da si došo do granica Bagda ili zači da si ušo u Bagdad, ili za Hetu ila Meke, za Hebtu mena, odčo sam mek odčos v medinu, značiil to, da si ušo ili da nisi ušo. I rekli smo da ispravo ono Allah najblije zna, jeste znači da nači taj cil ulazi. to je tak ko kaželi ila Bagghdad, ili za ila Mekke, nači došo si do, do Bagda, ili mekti ušosi. وبغداد يمكم ناتيش то такo када се каже ил алмине فقاين начи до лакто ва значи до лактови улазот начи то една са други доказие што смо казало да би аллаху послани салллаху алейхи ва саллям када би про значи када се би сабдестио да би о про начи до ابن حجر начи спомњова хадис и Naci koji je u skladu sa onim što je već prethodno što je već prethodno kazano. Dobro. Dakle samo ćemo se ovo, znači ukratko zadržati na ovom hadisu. Sljedeći hadis koji je spomeno Hafiz ibn Hader jeste da kazao Anbi Hurajra radijallahu ta'ala anhu, "Gal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi." Taže, ta je od Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi, da Allahu poslanicu sallallahu alayhi wa kazao: "Ne ma أنا إكوين تسلمني الله وإمه نحن نعم أبد ستا أنا إكوين تسلمني الله وإمه كاجه حفظ بن حجر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإصناد ضعيف كاجه واي حديث سبيل جه أحمد يبو داود ابن ماجه سسلبهم سندهم ولد ترمذي عن سعيد بن زيد يكاجه اسطو واي حديث سبوينه وترمذي بن زيد كاجه وابي سعيد Nahuhu. I kaže, slično se prenosi odabu Sa'ida. I kaže, rekao Imam Ahmed, kala Ahmed, la jethbutu fihi še. Ništa nije verodostojno preneseno po pitanju, po pitanju ovoga. Znači, oda vidite, nači, također kako nekad Hafez ibn Hađer, znači, spomene govor uleme, znači, prve uleme, hadis a kao što Imam Ahmed, znači, po pitanju ocene, po pitanju ocene hadisa. Dobro, ovaj hadis, znači, pri, prije sega govori, ovaj hadis govori o čemu? Znači, ov ovaj o spominjanju Bismillah na početku, na početku abdesta. Dobro, da se opet vratimo. Mi kada smo govorili o abdestu, znači šta smo rekli? Da čovjek na početku spomene... Ha? Da spomena Allahov imen. Znači šta znači spominjanje Allahov imena? Spominjanje Allahovog imena kaže da kažeš Bismillah. Neki učenjaci kažu da kažeš Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Međutim, nije preneseno da je došlo spominjanje ar-Rahman ar-Rahim. Nego jedino što je došlo jeste... Da spomenješ Allah o ime, to znači bismillah. jelo u red? Dobro. Znači, to je spominjanje Allahovog, tabarak u ta'ala, imena šta je? Znači, je li vajib? Dobro. Znači, rekli smo, na primjer, da kažemo da smo kazali da je sunnet. Jel u red? Dobro. Ovdje imam ima hadis koji govori o tome. Međutim, ovdje se kaže, la gudu'a. Nema abdesta, onaj koji ne spomene... Allahu ime. Znači šta si iz ovog može razumiti? Da abdest, onoga koji nije spomenu Allahu i tabarak u ta'ala ime, da nije vjero Dobro, ovdje sad ne želim da ulazim sa strane jezika jer ovo, uh, znači izgled ove rečenice odnosno ovog hadisa, sa strane arabskog jezika, ti je dobro pospano. Jedin da ti dam vam u sobu da, da se ne spavaš. Enko, slovo Kasi orabsko minsku kaže la vudu'e. Naci ovu olam se zove čestica, nači nef ljins. Da ne gira soku vrsu koje dola zi posl. Naci kasi naprimer kaže la radžule fid dar neema čovjek kući. kuć. Jovo vudu'e, radžule, orabsko minsku se zove ism. Od čestice, la, koje nef ljins. Nači imenica, tije čestice. Treba ovdje da dođe nešto što se zove haber, što se zove predikat. Međutim, to ga nema. To je da tako kažemo, ovo će neko razumjeti, neko neće razumjeti, ali samo ukratko da vam To se kaže da je muqaddar, to jeste mahaduf muqaddar, da, da je zamišljen. Znači kada kažemo nema čovjeka u kući, što znači nema čovjeka u kući? Nema čovjeka prisutnog u kući, jel u redu? Ovdje kada kažemo nema abdesta ko ne spomene, znači isti da ima abdesta jer čovjek je uz abdest. Međutim što je ovdje je haber ili predikat? Znači može da bude nema abdesta koji je vjerodostojan ili da kažemo nema abdesta koji je potpun. Znači nema abdesta koji je šta? Vjerodostojan ili nema abdesta koji je potpun. Pa jedan broj, ovdje me je stumačili, kažu nema abdesta koji je Dosto, I onda su shodno o tome i kazali šta? Znači ko se abdesti i a ne spomene Allahu ve tabariku ve ta'ala ime, njegov abdest nije šta? Valida. Međutim, većina uleme je rekla da je značenjem ovog hadisa nema abdesta potpunog onoga koji ne spomene Allahu ve tabariku ve ta'ala ime. Dobro. Međutim, anko pogledamo ocenu ovog hadisa, nači kao što ste mogli vidjeti, ovdje Hafiz ibn Hajar, znači spomenu reč imama Ahmada. A to je da imam Ahamda po pitanju hadisa kazao šta? La jethbutu fihi šej. nači nije, znači vjerodostojno, da tako prevedemo, prevedemo riječ, jethbutu, nije vjerodostojno preneseno nešto po pitanju ovoga, po pitanju ovoga hadisa. I zato je veliki broj učenjaka bio na stanovištu da ne postoji vjerodostojen hadis koji govori o, nači koji govori na temu spominjanja je prija prije abdesta, odnosno da je vađeb. Međutim, ima učenjaka koji su ovaj hadis na osnovu drugih predaja, ili da kažemo na osnovu mnoštva predaja, da su ovaj hadis ocijenili, da su ovaj hadis ocijenili kao, znači kao da je hadis, da su ga ocijenili dobrim, dobrim hadisom. Dobro. Međutim, da se da rezimiram ovaj govor, kada je u pitanju spominjanja, je na početku abdesta, kakav je propis toga? Znači, jedan broj učenjaka je bio na stanovištu da je spominjanje bismille na početku abdesta vađub. Znači, postoje učenjaka koji su smatrali da je spominjanje bismille na početku abdesta šta? Vajb. I ovo je mišljenje koga? Ovo je mišljenje Zahirija i ovo je također mišljenje, odnosno, rivajt, jedan od rivajeta od imama, od imama Ahmeda. I također mišljenje Ishak i bin Rahuje. Međutim, među ovim, Koji s'ovo kazali, posto je razilaženje, da li spada, ako čovjek zaboravi ili ne spada. Maju tim, ovo je generalno prvo mišljenje. Drugovo mišljenje, i to je mišljenje Jumhu Rulame, na či mišljenje učenjaka Hrefi iz Kogmezheba, i Šafi iz Kogmezheba, i Maliki iz Kogmezheba, i također rivajetu mezabu ima Mahmada, koje ge odabro veliki broj velikih učenjaka nbeli mezheba kao što je Khiraki, kao što ibn, ibn yes, je ibn Qudame il Maqdisi, jest to je spominjanje bism Na početku abdesta sunnet. Da je spominjanje, bismillah, na početku abdesta šta? Sunnet. I ako bi se vratilo na dokaze ovih učenjaka vidjeli bi da imaju više, više dokaza. Od tih dokaza jeste da uzvišeni Allah, tabarikavu ta ala kada naređuje i spominje abdest, kaže o vjernici kada hočete da obavite namaz šta? Operite vaša lica, operite vaše ruke do izalakata i tako dalje. Znači nije spomenuto spominjanje Allahovog imena. Za razliku od nekih drugih propisa, gdje uzvišeni Allah tabaraka u ta'ala jasno spominje i naređuje da se spomene Allaho tabaraka u ta'ala ime. Kao primjer čega? Kao primjer klanja ili kao primjer lova. Znači gdje uzvišeni Allah tabaraka u ta'ala kaže, znači spomente Allaho tabaraka u ta'ala ime. Ovdje se ne spominje spominjanje Allahovog tabareku wa ta'ala imena. U edu kurusma Allahi alaihi. I drugo jeste, što svi oni koji su opisali abdest Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači nisu prenijeli da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjao Allahov tabareku wa ta'ala imena. Medžitim, to ne znači, da nije pohvalno, odnosno da nije bila mogućnost da Je Božji poslani sallallahu alaihi wa sallam spominio, međutim, znači, rezime da ne postoji validan dokaz da je spominjanje Allahovog tebara, rekao ta'ala, imena na početku abdesta šta, znači, da je obavezno ili da kažemo da je više od toga, a to je, na primjer, da kažemo da je šart, odnosno da je pred da je predustav. Znači, rezime ovoga hadisa jeste, znači, da postoji veliki broj ranijučnjaka koji su kazali šta, znači, da ne postoji nešto, da, ne, da nije Znači da ovi hadijs koji govore o spominjanju ili da nema abdesta onaj koji ne spomene Allahu tebareku ta'ala ima, da nisu vjero vjerodostavni. I drugo, jeste što je mišljenje većine islamske učenjanka da je spominjanje Bismillah je šta? Da je spominjanje Bismillah sunnet. To jeste što znači znači priđeš, znači da uzmeš abdest znači da spomenješ Bismillah, spomenješ to, nije, to ti je sunnet. Međutim, ako se znači sjetiš u toku abdesta ili posle abdesta da nisi spomenuo Bismillah, hoćeš li se vratiti na znači, sineješer savrati zato što je to zato što je to sumnet. Dobro. Sljedeći hadis, da kažemo sljedeća tri hadisa koje spomenu Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alejhi, yesu hadis koji govore o čemu? Načini koji govore o načinu madmadah wal O Načinu pranja usta i nosa. Naći prethodno smo govorili o čemu? Prethodno smo govorili, znači ispominjali Da li je pranje usta i prilikom pranja usta ili nosa prilikom abdesta obavezno ili nije? Jel' tako? Da li je vađiv ili je sunnet? Međutim ovdje je sada Hafzi ibn Hađar ponovio govor o tome da spominje način kako se peru usta i kako se pere nos. Jel' u redu? Dobro, mi smo ovo spominjali. šte smo kazali? Znači koji je način kako se peru usta i nos? Jel' jedan način ima više načina Imamo više načina. Koliko smo mi načina spominjali? Dva. Koja sto to dva načina? Znači baška usta, baška nos. Znači baška usta koliko puta? Znači to bi značilo koliko puta da zahvatimo vodu? Šest. Znači uzmeš vodu, jedan put, dva put, tri put. Onda nos jedan put, dva put, tri put. To smo pojašnjavali. Dobro. وديسدى حافظ ابن حجر صومين وهديسه كوي جووروتمي па пёрви хадис кое ги спомено а йсте каже ان بن مصرف عن ابيه عن جده каже преноси се талхе ابن مصرفه он преноси от свог отца негови مصرف بن عمرو каже عن جده кое преноси от свог дједа значи од кога од امر ابن كعبه каже فيديو يسم الله وكب سنيكا صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق ناشی da kaže ko diet da kaže video sam Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam Kako quraz dvaya pranje usta od pranja nosa znači ovaj prvi hadis ide u prilog kome u prilog on koji kažu da se da ide pojedinačno pa baš kao usta Baška kao nos dobro poslije toga يحفظ ابن حجر سبو مينو سدئت شادئس كاجه أن علي رضي الله تلا عنه في صفة الوضوء كاجه دالي رضي الله تلا عنه سبرا نسي كدو بيسو عبدالس بسانيك عليه الصلاة والسلام ثم تمضمض وستنثر ثلاثا ذاتي مي أبرو أوسة إنوس تريبوطة يمضمض وينثور من الكف الذي يأخذ منه الماء كاجه بري أوسة إنوس إز روكي sa kojom bi uzimo vodu. Sa istom to isto rukom sa kojom bi uzimo vodu na čopro bi usta i nos. I sledići hadis, i to hadis kod ušo Bukhari muslimu od Abdullah ibn Zayda kada je kada opisao opisao Abdus Postanika alaihi salatu Thumma adkhal sallallahu alaihi wasallama yedahu fa mad mad min kafin wahid. Kada je zat ime Postanika alaihi salatu wasalam zahvatio svojom rukom vodu i opro i usta i nos iz jedne ruke, iz jedne šake i kaže to je učinio, to je učinio tri, to je učinio koliko, to je učinio tri puta. Jel u red? Dobro. Šta sad ovdje imamo? Ovdje imamo, na primjer, da uzmemo prvi zadnji hadis. Znači, jedan ukazuje na ovu, jedan ukazuje na ovu. Znači, našto? Jedan ukazuje, znači, da ide baška sve, a drugi ukazuje našto? Da ide zajedno. Znači, gotovo i najvredostojniji ovdje hadis, hadis Abdullah ibn Zayda koji je došao u Buhari, došao u Buhari muslimu, jel u redu? Ha? Koliko smo rekli da imamo načina pranja? Dobro, da rezimiramo, pošto smo u ovoj miseli već govorili. Ovdje, kod učenjanka imamo, znači i ono što je došlo od imamo tri načina pranja, da vam skratim, da vam sad dodajem jedan. Prvi je, koji ste spomenuli, baš kao usta, baš kao nosa, jel redu? I to je da kažemo najupšidni. U stvari tu najviše treba vode. I to je kaže esbag, najpotpuniji. nači jedan put, dva put, tri put, pa jedan put, dva put, tri put. Jel u redu? Poslije toga da redamo po korištenju vode, dolazi koji? nači da uzmeš iz jedne šake ustajno zajedno, pa iz druge šake ustajno zajedno, pa iz sreće šake ustajno zajedno. I poče način znači, koji nam je bre učinjak kako se razumeli, hadise da uzmeš jednom šakom i da jednom šakom opereš ustaj i nos jedan put, ustaj i nos drugi put, ustaj i nos treći put. To je najmanje korištenje, to je najmanji. Uglavnom da znate da postoji i ovaj, da postoji i ovaj i ovaj način. Dobro. Drugog sad da rezimiramo. Znači ko je rekao da je ovo bolje, ko je rekao da je ovo bolje. Znači ko cijuje sa koji način ispravan? Međutim, ovo je razdela Šta je? Bolji. Prvo mišljenje koji kažu da se razdvaja pranje usta i nosa, znači to je mišljenje koje zastupa ko? Hanefi. I zastupa ga također šafije. I to je također jedan rivajt od imama Malika, jedan rivajt od imama Ahmeda. Znači da se razdvaja pranje usta i nosa. Drugi način, znači jeste da se pere usta, I nos, znači, kako? Znači, zajedno. Znači, ko to mišljenje zastupa, znači, to je mišljenje, jedno mišljenje kod šafija i od Abroga imam Nauvi i također rivajet od Ahmeda i također rivajet od imama, od imama Malika. Jel u redu. Znači, da vidite da je ovo, znači, ovo razilaženje veliko ili prihvaćeno. Da je ovaj način, i ovaj način šta? Da sučenjaci zastupali. Znači, oni koji kažu da se razdvaja, Znači nije to da kažemo slabo mišljenje. Znači zastupa ga ko? Znači zastupaju ga hnefije, zastupaju ga šafije. Znači u dosta metno ovaj šafijskog fika je znači to mišljenje odebrano. Također i vajt od Ahmeda i također i vajt od imama Malika. Međutim, hadi hadis koji je spomeno Hafzi ibn Hađar o Talh ibn Musarrifa, taj hadis je slab. Znači taj hadis kao hadis kojeg je spomeno Hafzi ibn Hađar je slab. Najvrlo hadis koji je spomeno je Hadis Abdullah ibn Zajida. Načigda se može iz njega razumjeti da iz jedne ruke odma ide usta i nos onda tako jedan put, tako dva put, tako tri put. Međutim, posle druge predaje obratite pažnju, otabiina koji je su dostojne koji ukazuju na ispravnost razvajanja pranja usta odnosa. A to je tako tačnije predaja. Nač je ovu predaju je zabilježi Ibn Mulqin. Da je Ali ibn Seken spomenuo u svom Sunenu. الصحاه المأثورة يبني ديالو تريكو بوزناتو داي برنيو الشقيق ابن سلمي داي ركو ناكي الشقيق ابن سلمي بيو تبين كاجا بيو سم بريسوتا فيديو سم آليو ابن أبي طالبة يأسمان رضي الله تلا عنه داسوس أبدسل ثلاثا ثلاثا داسوس أبدسل بطريبوتا كاجا وأفردا المضمضة والاستنشاق ثم قال رأينا رسول الله توضى Kaže, vidjeli smo Osmana, Al Ali i Nebji Taliba i Osmana, da su se abdestili, kaže, da su, da su abdestili po tri puta, wa afrada, a kaže, razdvojili su pranje usta od pranja, šta? Od pranja nosa. Je značova predaja, znači, koja se prenosi od ovoga tabiina, znači, ukazuje neispravnost ovoga. I zato jedan bru ilme, kao što imam Sana'ani, u svom dijelu, Subolus Salam, su rekli, znači, da je najbliže, na znači ovo je, kažem, mišljenje imama san'anja, da je najbliže, znači da čovjek ima pravo izbora i da je sve ovo, znači da je ovaj, da se sve ovo što je preneseno, da je sunnat, međutim da je spajanje, to jest jeste zajedno pranje usta i nosa, da je, da je možda šta? Vjerodostajnije. Da je možda vjerodostajnije. Međutim, i druge predaje, da su, da su vjerodostajni. Je li ova jesna mislila? Dobro. Sljedeći hadijs koji spomenu. Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alejhi jest abdest koji govore o znači pranju udova prilikom abdesta uzastopno. Dobro, sad opet da se vratimo. Znaci šta znači pranje abdest dijelo udova abdesta uzastopno? To jest sve jedno i za drugog. Dobro. Znaci pranje znači čovjek uzme abdest kako znači prvo pere, kaže zan, zanijeti, znači nijeti tie sunnet al tako. Je ne znači, nijeti je šart, znači nijeti šart da čovjek zanijeti. Dobro, osim kod hanefija. Dobro, onda opere svoje ruke, opere šta onda posle ruka ide pranje, opere lice, opere prije toga šta, usta i nos, opere ruke, učini mes i opere noge. Dobro, uši i onda noge. Međutim, šta kada se desilo? dođe na primjer i ili da kažem s druge strane, je li dozvoljen, ovako da postavim pitanje, je li dozvoljeno pravljanje prekida prilikom uzmanja abdesta? Znači, Dobro, da ne kažemo, mali prekid na škodi. Znači sad uzmaš abdesti, zvoni telefon, ti se javiš, e, samo malo, ostaviš i nastaviš da pereš. Znači kakav je propis? Znači na škodi. Naci mala stanka, le mala, mala pauza ne škodi. redu? Naci lama kaže da je granza toga da se ne, da opereš, ovaj prijenego što se osuši prethodni ut. Kaže u srednjem vremenu, znači po srednjoj granici, ne sada uzmeš sjeme kad je baš vrućeno niti kad je baš hladno, nego on otprilike alko treba da znači da što je par minuta. Da, međutim, veća pauza, ili veća stanka. Da primer ti abde, ti sad de amo dijete na usociati dvije je zasumiši iz, izgala mi na dijete pričaš možda mu da genek daš i onda kaže sačino ste tabest posle pola sata i onda duđeš oprešnog Jel dozvolno to? A, ah, Hasane. Jel dozvolno to? Jel dozvolno april komabdesta da se pre udi za uda. Ko da ne fja nije. Naći hanef je kažu to ni uslov Zato što nije došao hadis, znači nije došao dokaz koji govori i hadis koji su došli, odgovorili su na njih, znači dali su odgovor na to. Znači to je jedno mišljenje. Znači kod mišljenja nefija i mišljenje kod šafija nije uslov. Znači možeš da opreješ lice, opreš ovo, jedan ti dio, na primjer noge, da no kažemo da opreješ kasnije kod Normalno ako, ako nisi, šta? Ako nisi pokvari, obdest. Dobro, to je jedno mišljenje. Drugo mišljenje je mišljenje Malikija. Maliki kažu na jedan način između hanefija, između drugi. I ovo mišljenje hanefija, da broj šeho sam bimtajmi. Mišljenje Malikija. Malikije kažu da pereš jedan dio i za drugog uzastopno, je ustop osim ako zaboraviš. Kažu ako zaboraviš, to spada. Što znači sa se uz ovo da pereš i na primjer sjetiš se da nisu učinio mes po glavi. je. Okay. Nekon sat vrme ne se sjetiš. Hočeš ponovo oprat? Hočeš početku uzmat abdest? <tis> Ili hočeš usaj samo mes. <tis> oni kažu, oni kažu, malikija kažu samo češ čint mesv. I e to je da broj šeikh l-sambi Zašto? Zato što kažu, znači, hadisi koji kazuju na obaveznost i hadisi koji kazuju da obaveza spada april koja je zabura. Znači, jednu spomenu, ono je mišljenje koga hnefiya, malikija i to je ono mišljenje odabroj ko? šeikh l temi. Dobro, treće je mišljenje, jer Allah nabilje zna da je mišljenje vjerodostajnije. A to je oni koji kažu da je pranje, udovedenje za drugog da je šta? Da je obavezno. Zašto? Zato što je abdest jedan i badet. Znači da kažemo koji ima početak, ima kraj, znači badet za seba. Između ostalog kada pojašnjavaju spominju ovo. I drugo što, jeste što kažu da se ne prenosi da Allahu po sanih sallallahu alaihi wa sallam se abdestio osim kako أشداء بروا1 الى 2 لا تننسي سيكادا ده ايشتا وزو بولابديست ده باكاسيوس مول بولابديست ماجوتين او تيناي ورادوسيني حديثا نايفادوسني دا كاجا ما حديثا كوي غور اتوما اي دوكزا ييست حديث كوي ييسا زمينو حفز بن حجر اتو دا عن, عن أنس رضي الله تعالى عنه كاجود انس رضي الله تعالى عنه سبران سيكاج رايت النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر الى الظفر جاءت انس رضي الله تعالى عنه قال الله possesses صلى الله عليه وسلم فيديو تشويك عاد اينا نغوم 100 بالو مثله الظفر الى الظفر ده بيقول كل كنوك كان جه لم يصبه الماء دوت اتني الله عليه وسلم راك يرجع فاحسن وضوءك ili lijep uzmi abdest, ili uljepšaj svoj abdest. Rekao Hafiz ibn Hajar, zabilježi Ebu Dawud i Nesai. Mada su učinjaci rekli da ovaj hadis nije usunen u Nesaija, nego samo u Ebu Dawud i također u Ibn Mađi i u Musnad imama, u Musnad imama Ahmeda. Znači ovaj hadis ukazuje našto, načinu ovog mišljenja koji kažu da je, znači, uslov da se uzima jedno, jedno iza drugog. Znači normalno, kao i prijateljena mesala, kao što smo rekli radoslijed, A kažemo šta kad ljudje podučavaš da uzme abdes kao hćeš podučiti. Ne još spominjati ova razilaženja. Tako podučavaš ljuda da uzme abdes kao hkosa abdes uzme. Jel I e kako je došlo u sunnatu Allahovog posanika alih salatu vasalama. Međutim kažemo o skupovima ili halkama za koje kažemo da su naučni skupovi. Znači spominjemo ove misle. Ali spominjemo dokaze ovoga onako kako su to spomenuli islamski, islamski štianac. Međutim o dokaze trećeg mišljenja koje smo spominjali. i spominjali načinok dijela šafiha jeste, načeva je hadis. A kako iz ovog hadisa zaključujemo to? Znači, zaključujemo iz ovog hadisa, za to što Allah, Postanika, alaihissalatu wassalaam, nije rekao i kazao šta? Idi operi samo nogu. Nego mi rekao, irġi fa ahsin voduak. Idi vrati se operi šta? Znači, ponovo uzme abdest. Znači, Boga je Postanika, alaihissalatu wassalaam, i naredio da potpuno ponovu uzme, ponovu uzme abdest. Međut je na broju lami Znači, koji su rekli, nisu odbilo ovaj nego neko su rekli, Boži postanik, a.s.a.s.a.m. i rekao, fa'ahsin, uljepšaj svoj abdest. To jeste, u potpuniga I da je to od potpunosti, potpunosti abdesta. Dobro, šta još možemo, znači, iz ovog hadisa da zaključimo? Iz ovog hadisa možemo da zaključimo, znači, ono što smo već ranije govorili, znači, obavezno, obaveznost da kada se pere, znači, onaj ud koji se pere, da je obavezno da se obuhvati da se obuhnati vodom. Jel' tako? a znači, to je također. Druga stvar, znači, da kada onaj ud koji se pere, da ne smije na njemu da bude nečega šta? Znači, što sprečava dolazak što sprečava dolazak vode. Znači, da bude nešto na? Znači, što? Što sprečava? Znači, kao što je, na primjer, znači, lak za nokte kod žena. Znači, lak za nokte sprečava. Međutim, da čovjek ima na tijelu prljavštje, to znači, to ne sprečava. Međutim, stvari koje su poput boje, poput laka, znači sve ono što se nalazi na tijelu i što je obavezno da se opere prilikom uzmanja abdesta ili eventualno prilikom uzmanja gusula, znači ako se to nađe, znači taj abdest, jer taj gusul nije, nije valid. Jel u red? Dobro. Međutim, ovdje imamo još jednu stvar, alav sam građu. Znači da kažemo, znači ovdje iz ovog učenjanci uzimaju, znači da čovjek ako vidi, znači kod nekoga neki propust da je obojezan da ga poduči. A to je Boži poslanika, ali je in salatu salam, kada je vidio ljude, znači kada je vidio čovjeka da nije mu voda dotakla toliko i toliko, znači naredimo da ponovo uzme, da ponovo uzme abdest. Međutim, ovdje govorimo općento. Znači kada čovjek vidi propust, znači da reaguje na taj propust. I da to bude kako, znači da kažemo općento, znači na propust, znači kad vidi da posavjetuje i da namljaljuješi I mudri način ukaže, ukaže na tu, ukaže na tu stvar. Znači, što znači, ovo možemo svesti pojedno opšte pravilo, a to je naređivanje dobro i odračanje, odračanje zla. Još dva hadisa koje spomenu Hafz ibn Hajar. Znači, uh, o jednom smo veći govorili, a to je hadis koje došlo u Bukhari, muslimu, kaže u Anhu, to je od Enesa ta'ala Anhu, kaže da Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallam kana yatavadba'u bil mud. Da bi se Allaho po sanih alaihi salatu wasalam ab Sa muddom ili sa pregršt. Znači onoliko, odaj koliko može stati između dvije šake. Bis sa A da bi se gasulio sa koliko? Sa jednim saom do pet muddova. Znači koliko je, ovo se zove kako? Mud. Četiri ovo, četiri mudda su koliko? Sa. Božji poslanih bi se kupo sa četiri do pet. Na ovdje ulema naglašava kada kaže od 4 do 5 da to nije bukvalni direktiv, nego otprilike, je se ljudi razlikuju. je u redu? Znači, ljudi se šta? Razlikuju. Međutim, ukazuje našto da Allahu Poslanih sallalatu wasalam se nije rasipao da se Boži Poslanih sallallahu alaihi wa sallam nije rasipao uzimanjem, prilikom uzimanja abdesta. I zato Imam Nauvi, rahmatullahi alaihi, kazao da je koncenzus učenjaka šta? Naci da čovjek pa makar da bio na moru, na rieci da se ne rasi pa vodom. Naci da mu je pohvalno da uzme abdes sa što manje, sa što manje vode. I posljednji hadis koji je završio, sa kojim je završio poglavlje obdesu Hafiz ibn Hađer, jeste da je spomeno dovu koju čovjek prouči prilikom završeniya abdesta, prilikom uzimanja abdesta. I znači lijepo je ovaj hadis, dovu dovu, znači prije svega da ovaj hadis razumijemo, na da ga razumijemo našim srcima. A drugo je da naučimo ovu dovu ako ne znamo. Jer, brate, pažnji, Allah vas nagradio. Koliko puta, znači, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas je posticao na korisno zdanje. I Allaho poslanih alaihi wa sallatu se je Allaho utjecao od čega? Od nekorisnog, nekorisnog zdanja. Znači, od najkorisnijeg zdanja jesu dove koji uče Allahu poslanih alaihi wa sallatu wa sallam. Jer niko bolje, tako da kažemo, dovio Nije su i čije dove bile riječite kao što su dove Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. I zato onaj ko nauči jednu dobu koju je učio Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, znači naučio mnogo dobra i sad koju je korisno znanje. I zato vidite, doprostite, s druge strane, znači kako je, da kažemo žalosno, znači da ljudi, na primjer, uče dove, da ljudi uče dove, znači, na primjer, uzmu knjigu zbirka do ova, I tu možda ima dova koje nisu prenesene od poslanika alejselatu se. Među tim čovjeki iz Hayra iz Luboe prema viručite dove, znate dove. Među nisu prenesene od Allahovog poslanika alejselatu se. Nema zapreke da u čovjek uči dove koje nije prenesena od Allahovog poslanika alejselatu se. Da kažemo općenito, ne na određenim, već na uzodrečene ibadet. Da primjer jeli što doviš svojim riječima, to je osnova. Među tim čovjek teži da nauči kako je dove resul sallallahu alejhi ve sellem. Znači pogutu u vrmanu, kada nam je toliku u da dođemo da doba kuće Allaho posanika, alihissalatu wasalam. O doba kuće Allaho posanika, alihissalatu wasalam, poslije čega? Poslije? Abdista i sledeća. Hadisi za bilo jema muslim, od Umar radiyallaha tala anhu, da Allaho posanika, sallallahu alihi wasalam, kazao, ma minkum min ahad, yatawabba. Kaže nama nikoga odvaz, ko se abdisli, fa yusbigu فقط بنيسوي ابدس ازاتم كانجي اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له أن ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه مهما نيكوغا ادواسكو اينكا کوئی ازمه ابدس اليا پوزمه ابدس پوتپني ابدس اي کاجه سامو شتا پگلايتيه يا پوتيو ووير اي lahkoči يا الله و ايمنستي اي کاجه الله اله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله كج الله possesses alayhi salat wa salam illa futihat lahu abwabul jannah adam sajnat kabratani chotforti znaczy kosegot abdesti i podpuni swoj abdest znaczy naoko kako jest doszlo kakośmy wyjaśnili i prouc owu dowu adam uzishani allah Allah učini mođuni koji se kayu i ja'alni minal mutatahhirin. Jedni koji se mnogo koji se mnogo čiste. Dobro. Naći pogledajte ovdje je došlo a da mu Allah taborik ve taala nečo otvori ti gnetske vrata. Znači, je što hadis je zabilježio ima muslimu sun sahih. Šta znači Allah vas nagradio otvaranjem gnetskih vrata? Šta znači otvaranje gnetskih vrata? Znači, kod učenjaka postoje dva mišljenja. Jedno je da kažemo dunjalučko, drugo je ahiretsko. Ono ahiretsko je da se so odnosi na sudnji dan. I, znači, da, da se odnosi na sudnji dan i kada će slavnici džanneta uču u džannet, da nas Allah počesti satim i učinio slavnika džanneta, i kada će slavnici vatre uču vatre. Da nas Allah, tebareku ta'ala, od toga sačuva. Međutim, mišljenje koje vezano da kažemo za dunjaluk ako tako možemo da ga nazovemo jeste da se podovi misli Allah nam dao sako dobro da se podovi misli da ćemo uzvišeni Allah tabarak vata'ala olakšati dijela koja ga vode ka džennetu znači kao nagrada za to dijelo što je učinio i za taj sunnet Allahovog posanika a.s.a. kojeg je praktikovo Allah tabarak vata'ala ćemo olakšati dijela koja ga vode do djennetski, do džennetski vrat. Znači ovo je jedna stvar Ibn Qayyim imali lijeb govor. I je dobro ga zapamtite. A to je, mislim da Ibn Qayyim, e, ne znam kasa ga zadnji put i govorali, znači koliko se srećamo govor Ibn Qayyim. Da kaže najveća nagrada za dobro učinjeno djelo je šta? Drugo učinjeno dobro djelo. Nači Znači da te Allah tevareko ta'ala nagradi je lakša, da učiniš sledeće dobro delu. Znači to izmaj ještalo u nāgrada činjenja dobro delu. Znači dođeš, učiniš dobro delu, Allah tabaraka wa ta'ala radi. Znači učiniš dobro delu radi Allah radi. Znači ovu dovu naučiš Allah radi, ovu dovu pročiš Allah radi. I Allah te zavoli radi tog delu. Ješ postanješ drži Allahom. Allah te wa ta'ala ta ti u lakša sledeće činjenja dobro delu. Znači ono k momentu kad bi možda došo, da ti neko djelo bude teško, Allah, tabaraka i ta'ala, ti ga olakša. Jel ured? Naprimer, teško ti da ustaneš i klanjaš sabah. Teško ti da ustaneš, odeš sabah u džami. Allah ti lakša to ustajen i to bude. Zašto? Kao nagrada za ono tvoje prethodno dobro djelo. A kaže isto tako, kaže najveća kazna za, loš, za učenje loše djelo je koje je? Sledeće učenje na loše djelo. To jeste što ti Allah ala, neće olakšati sljedeće dobro djelo. Nego čak radi tvoj greha te može kazniti da ti olakša putevaj ka sljedećem grehu. Kako bi povećao tvoju propast. Znači učiniš određeni haram. Allah neće olakšati sljedeće dobro Znači kad budeš u potrebi za Allah'o milosti, Allah te ostavi. Propusti samom tebe. Ne da nije ti svoju milost. Radi čega? Radi greha kojeg su učinio. I zato, znači, greh. Na mu, znači, vuče jedno, vuče jedno za drugu. I zato to je kada učenjaci govore o opasnosti i o problematici greha. Allah vas nagradio. Znači, pogled vodi ka čemu. Znači, zabranjen pogled vodi ka drugom pogledu. Pa nekoliko pogleda vodi ka čemu. Znači, ka onome što je veće od pogleda. Dok čovjek ne upadnja u stvari koju Allah zabranju i za koju slijedi znači, velika kazna i na dunjalu koju na heretu. Znači, Znači, na dunia luk ukazna, hem na ahiret ukazna. Allah, tebareku ta'ala, od toga šta sa čuva. Znači, pogled, pogled, po pogled, pogled. Po po po znači, znači, nezavršava se se. Znači, i za to kaže Allah, tebareku ta'ala, ja ihliladzi naminu, lajete tebi u khutovati šaitan. o jednici, nemojte slijeti šaitan, stop. Znači, i najveće vatre. Znači, najveće vatre. Počinu velike vatre, velike plamenova. Znači, gori, gori hum odma, gori, pfff. Ne znači se počinje sa najmanjim iskrama. E Na tako i salava sa gradijom i grije se. Načemu počinju. Tako isto da kažemo čovjek ne vodi račun za to Allah te barekuta, Allah kaže tilka to su alave granice. Načemu granice koje ne smiješ prijeći. Načemu ne smiješ dalje napri, da ne smiješ dalje da prelaziš. I zato malo, pomalo malo pomalo to se nedostikla. Isto s druge strane dobro djelo. Subhanallah. Načemu činiš dobro djelo može malo biti, ali rad tvoje Iskreno nesi prema Allahu. I ja čini je tog nijeta, Allah, tabarik wa ta'ala, te zavoli. Znači, može Allah mi bit znači da čovjek uzme, da sam uzmeš abdest. Dođeš, kažeš, hoću da uzmem abdest, tako je jedna, dva rekata, Allah, tabarik wa ta'ala. I da uzmem abdest, ma čisto Allah radi. Da me Allah, tabarik wa ta'ala, vidi, da me vidi u momentu da činim to djelo. Uzmeš abdest, znači to djelo drago Allahu. Da ne, kažem, isto tako sadaka, isto tako osmiju u licu brata, brata. Znači, učini što? Allah te zavoli. Ha, nagradite, druga djela ti je lakša. Druga djela ti šta? Druga djela ti je lakša. I zato kaže Allah, tabarika ta'ala, kada govori o grezu, grezma šta? Kalla bel rana ala kulubihima kanu iksebo. Že, znači, nije tako. To jeste, na njiho, njihova srca je prekrilo ono što su oni radili. Znači, učini jo grev, učini jo grev, grev, po grev, po grev, po grev, po grev. Šta? Znači, isto čovje, koji ima troj eksperta fudbala ima troj neznafu fudbala primjer troj neznafu fudbala misle pa ima nema znači ne zna ili Real Madrid u, u u Španiji ili Italiji ili ne zna znači budeš sa onima znači ti ima ko bude jer sve nema koji pričaju nešto o fudbalu znači ti ćeš pokpite fore, znači ako ne znaš dobro igra znači znači što ovaj ovde klub ovaj ovde klub ne znaš ho ne znam ti čemu pa znači, druži druže se šta znači pofataš je tako isto da kažem ovde dijela. znači čovjek čini djela bude sve nema koji dobra djela, znači utiče, utiče to na čovjeka i zato Allah vas nagradio. Znajte znači, da poslije dobrog djela ide šta sljedeća dobro djela. I znajte isto tako da druženje sa dobrim, bogobojaznim, lijepim društvom, znači da to utiče da to utiče na čovjeka. I zato ima jedna izreka kod Araba u arapskom jeziku, kaže el muđanesa bil muđalesa. El muđanesa bil muđalesa. Šta je muđalesa? Sjedenje zajedno. Ovo je sad kod nas, mi sjedimo. Kaže je se kako? Mujanese. A šta znači mujanese? Mujanese bi značilo ista vrsta. Biti isti. Pa kažu yani iste vrste ili postajanje yani isti biva se zajednjikim sjedinjem. Znači ko siedi ne znam se kim je on če znači postataki. I znači kad misli. Ja sam, ne znam, ja sam imana, ja sam znanje. Allah, tebara ki teala, postaniku naređuje šta? Wasbir nafsake ma alledhina i da'vna rabnum bilavadati vela še. Kaže, ti se čvrsto drži koji se moli svoj gospodar trej večeri. I nas pomeni jeho, posta niko narađuje to. Ali kako, kako da bude? Kaže ko Allah, tebareku ta'ala. Kaže, da te mi nismo učurstili. Kaže, ti bi skrenuo njima. Da nije ko učurstio, kom je obraćani? Meni, tebi? Obraćani posta niko, ali i Da te Allah nije šta? Učurstio ti bi skrenuo. I nika se nemoj. Zato nika da... Znači šta? Znači nikada nemo mis ja. Ja ovo, ja ono. Jer Allah, tebarek wa ta'ala, spomni se, ja znači samo u kontekstu najgore asvarjenja da sto dogovoril. Ana kajru minhu, kaj reko iblis. Wa hazil anharu tajri min tahti ove reke teku ispod mene. Kaj to govoril, faraon, paga Allah, šta? Unis tiho savo dom. Znači ja, naš narod je to, nasi ljudi govorili kako, Znači, ko se sablje lati, od nje, od nje igine. Znači, Allah te barakve ta'ala ga kazni sa tim Faraon. Ima li osnove to što je narod govori Znači, dosta ti izreka su, imaju svoje uporište. smo više puta govorili. Znači, Faraon govorio šta? Voda moja voda. Pa ga launište je voda on. Znači, ti je kaže koliko je, je moćan. E, zato je sam gradio. Znači, lika sremao je slanet na sebe. I e, zato je kibur toliko, znači, to, ne da kažemo negativna. Allah v.s. kaže, ako bude imao koliko trun u svojom srcu kibura neće uči šta? Ne uči u džarnu, znači nema ja. Samo ako mi Allah ne obuhmatim svoju milušću. Samo ako me Allah ne pomogne. Samo ako mi Allah ne dadne, da dne da usrani To je na kraju krajeva značenje šta ihdine? Ihdine s sarata al mustahim. Saki dan na namaz, koliko god bi je učen, treba što da Allah, da tebala tebala šta učvrsti, učvrsti na pravom put. Zato nikada nemoj misli, ja sam učen. Ja sam Bogu bojaze, ja sam Znači, draga braće, znači, znači danas nas uništava umišljenost. Znači, misliš da si bolji od svakoga. Mi si bolji od ovog, bolji od ovog, bolji. Uništava nas naša umišljenost. I zato učenjaci kažu šta je, kažu šta je osnova poniznosti. Kažu tamo, znači, da uvijek gdje se nađeš, da se osjećaš da najgori. Da se osjećaš da šta? Najgori. Možda najtemo koji u vanštini griješnik, možda će se njemu Allah smilovat, a mene možda šta? Mene možda? Mene možda kazni. Izatuhu Allahe tabarik wa ta'ala molin da nam ulakša putave ka jinnatu i nam otvore, otvore, otvori jinnatska, jinnatska vrat. Allah tabarik wa ta'ala molin da nasi smiru na uprosti i sledeći pogravlje kao što smo kazale pogravlje o meshu po misfama wa sallallahu ala muhammadinu alihi wa sahbihi wa sallam bi ana halafi ala kitab sunna wa ala manhaji salafi al-salafi